Готуйтеся сісти в калюжу, сядете в неї. Ще одне запитання, яке часто можна почути. Яка ваша стратегія виходу? Його ставлять навіть тим, хто лише починає свою справу. Тобто люди не можуть навіть розпочати що створювати, не продумавши, як вони потім покидатимуть цю справу. Люди, що з вами? Навіщо випереджати події? Ваші пріоритети не життєздатні. Якщо ви ще й не стрибнули в воду, а вже думаєте про те, як вибратися на берег. Коли ви починаєте стосунки з кимось, хіба ви наперед плануєте розрив? Будете обговорювати шлюбний контракт на першому побаченні? Призначити зустріч з адвокатом з питання розлучень зранку перед весіллям? Це звучить сміховинно, чи не так? Вам потрібна стратегія досягнення мети, а не стратегія виходу з проєкту. Вам слід думати про те, як розвивати та робити успішним ваш проект, а не про те, як стрибати з палуби вашого корабля. Якщо ваша стратегія побудована на тому, аби покинути цю справу, то досить великі шанси, що далеко ви не просунуєтеся. Чимало людей, які мають бізнес, палка бажають і пов'язують свої надії з тим, аби вдало продати свою справу. Але шанси на те, що хтось захоче її викупити, дуже малі. Існує лише примарна ймовірність того, що на сцену вийде великий гравець, який запропонує вигідні для вас умови купівлі. Можливо, один шанс із тисячі або один з десяти тисяч. До того ж, коли ви створюєте компанію, наперед виношуючи мрії продати її в майбутньому, ви неправильно розставляєте акценти. Ви не зосереджуєтеся на тому, аби змусити споживачів полюбити вас, а натомість стурбовані пошуком того, хто б захотів купити вас. Не тим ви маєте перейматися, зовсім не тим. Припустімо, ви проігнорували цю пораду, так і вдало зістрибнули з цього поїзда. Ви створили бізнес, продали його і отримали непогані гроші. Що далі? Осилитися на тропічному острові та цілими днями сьорбатиме пінаколаду, лежачи в шезлонгу? Це справді задовольнить вас? Гадаєте, самих лише грошей достатньо для щастя? Ви впевнені, що це справді краще, ніж займатися справою, яка вам до душі і в яку ви вірите? Саме тому часто можна почути про підприємців, які продають свій бізнес, відпочивають півроку, а потім знову повертаються у гру. Вони сумують за тим, від чого відмовилися. Але зазвичай їхній новий бізнес далеко не такий чудовий, як перший. Нехай з вами такого не трапиться. Якщо вам вдалося запустити успішний бізнес, керуйте ним і далі. У світі не так багато хороших речей. Якщо ваш бізнес хороший, не відмовляйтеся від нього.